Oroszország, Moszkva. Két hónappal később, júniusban. 3300 TV csatorna szakította meg egyszerre az adását. A hatalmas Oroszország egész területén az összes földi sugárzású digitális és internetes tévéállomás mind a kilenc időzónában a Kreml elleni támadás másnapján. Moszkvában reggel nyolc óra volt, a legtávolabbi petro Pavlovsky időzónában a kamcsatka félszigeten már délután négy. Vladimir Putyin jelent meg a képernyőn. Börburítású üres asztalnál ült. Sötét barna fal látszott mögötte, két orosz zászló és egy szék faragott háttámlája. Buritán egyszerű környezet volt. Megint átöltözött, most mélykék öltönyt viselt, hófehér inget és vörös nyakkendőt a félmillió érő svájci Lange Zöne órát is levette. Nem derült ki, hogy vajon hol lehet. A látvány nem keltette bunkerben nyomását, ülhetett bárhol, még akár a Kremlben is, de biztosan nem a saját régi irodájában. Azt az oroszok jól ismerték, már sokszor látták a tévében onnan beszélni, úgyhogy a változás feltűnt nekik. Putyin kényelmesen hátradőlt, mindkét kezét a székkarfájára fektette, nem az asztalra. Beszéd közben alig gesztikulált, láthatóan fáradt volt. A kamerába nézett, a nézők szemébe. Nem lehetett észrevenni, hogy valójában súgógépről olvas. A beszédet egy órával korábban rögzítették. Kétszer botlott meg a nyelve, ezeket azóta kivágták, és utána kezdték csak sugározni a felvételt. Amikor Putyin megjelent a képernyőn, a Kreml sajtószolgálata azonnal kiadta a beszéd szó szerinti változatát, és közvetlenül juttatta el hat nyelven, oroszul, angolul, spanyolul, kínaiul, németül és franciául a világ vezető hírügynökségeihez, a moszkvai külföldi nagykövetségekhez, a nato brüsszeli központjába és az ENSZ New Yorki székházába. A világkormányzatai közül egyedüliként a washingtoni fehérházborítékban levélként is megkapta a szöveget. Az amerikai fővárosban működő orosz követség elküldte e-mailen és faxon, miközben az orosz nagykövet dombornyomású kétfejű sassa díszített papíron személyesen is átadta a fehérház portaszolgálatának. Washingtonban ekkor éjszaka egy óra volt. Esetleg kegység fel az elnököt. A követ csak ennyit mondott, és már hajtott is tovább a koron fekete mercedes -szel. Az orosz diplomata az amerikai fővárosban német autót használt. Joe Bident valóban felkeltették. Fél órával később, Washingtoni idő szerint hajnali 1 óra 40 perckor ült le a harmadik emeleti hálószoba halványzöld, süppedős foteljébe, a kristálycsillár fényébe, hogy elolvassa a beszéd szöveges változatát. Oroszország mélyen tisztelt polgárai, kedves barátaim! Ma reggeli beszédem témája a tegnap terror-merénylet, amelyről önök már biztosan értesültek. Így valószínűleg tudják, hogy ellenségeink csapást mértek Oroszország legszentebb helyére, Moszkva fellegvárára, a kreml -re. Barbár cselekedet volt. Szeretném, ha megértenék, hogy ez a szégyentelen akció hogyan függ össze az Ukrajnában kialakult helyzettel, és miképp érint minket, Oroszország hazaszerető polgárait. Kérem, próbáljanak eltekinteni attól, hogy a tegnapi támadásban én is érintett voltam. Az én személyem nem fontos. Hazánk ugyanúgy reagálna a tegnapi merényletre, ha én is az áldozatok között lennék, mint ahogy most fog. Itt szeretném kifejezni részvétemet a Kremlben tegnap este életüket vesztő munkatársaim családtagjainak. Volt kollégáimat, meghasadt szívvel gyászolom. A lerombolt épületek romjai között ezekben a percekben is tartamentő akció. Reméljük, hogy találunk túlélőket. Az eddigi áldozatok száma 45. Mit is gondol mindenről Oroszország vezetése? Egy mondatban összefoglalva, Elfogyott a türelmünk. Meg kell ismételnem, amit már számtalan szor elmondtam. Ukrajna számunkra nem egyszerűen csak egy velünk szomszédos ország. Olyanból van sok. Ukrajna elválaszthatatlan része a történelmünknek, a kultúránknak és a lelkünknek. Az ukránok az elvtársaink, a közeli rokonaink, a gyerekkori barátaink, az iskolás szerelmeink, akikkel együtt nőttünk fel, akik a mi vérünk, akikkel családi kötelék fűz minket össze. Direkt és átvitt értelemben egyaránt. Azt hiszem, ezt mindannyian tudjuk. Ez számunkra ismert tény. Oroszországban és Ukrajnában egyaránt. Ezzel egyedül csak azok nincsenek tisztában, azok a nyugati elemek, akik Ukrajnában háborút szítottak az orosz nép ellen. Ebben segítették őket azok a putcsisták, akik a nyugat, a NATO támogatását élvezve és a hatalmat Kievben megkaparintva 2014 óta bitorolják Ukrajna és az ukrajnai orosz területek kormányzását. Tegnap már odáig jutottak, hogy rátámadtak Oroszország szívére, Moszkvára, a Kremlre. Természetesen kudarcot vallottak, hiszen légvédelmünk megsemmisítette a támadókat, de mégsem lehet elfelejteni és megbocsátani azt, ami történt. Ezért Oroszország ma felhagy a kompromisszumkereséssel. Mint mondtam, elfogyott a türelmünk. Eddig valójában értelmetlenül és láthatóan feleslegesen nem használtuk az Ukrajnában rendelkezésünkre álló összes katonai lehetőséget, mert folyamatosan megadtuk az esélyt a nyugatnak arra, hogy észhez térjen. Mostanáig egy hagyományos háborúban orosz fiatalok vérét áldozva próbáltuk visszaszerezni azt, ami a miénk, amit a nyugati hatalmak igazságtalanul elvettek tőlünk a Szovjetunió széthullásakor. De ennek vége. Mostantól kezdve használni fogjuk a rendelkezésünkre álló erőt. Ezért ma reggel aláírtam néhány elnöki rendeletet. Engedélyeztem kis hatótávolságú harctéri atombombák bevetését Ukrajnában, és azt is, hogy a nagyobb városokra beleértve kievet is, ha a helyzet úgy kívánja, az orosz hadsereg gravitációs atombombákat dobjon, és ezzel a lehető leggyorsabban lezárjuk a harci cselekményeket. Több orosz vér nem folyhat Ukrajnában. Oroszország védelme érdekében a legmagasabb harckészültségi fokozatba helyeztem az Orosz Föderáció stratégiai elrettentő erőit, így a következő órákban aktiváljuk mind a 6800 nukleáris fegyverünket, beleértve azokat a mobil egységeket is, amelyeket 2023 nyarán telepítettünk a szomszédos és baráti Belorussia területére. Elrendeltem továbbá a szárazföldről kilőhető interkontinentális atomfegyverek irányításának utolsó vészfázisát jelentő ICBM ballisztikus rakéták légtérbe juttatását is. Ezekben a percekben nagykövetségeink ultimátumot nyújtanak át az összes olyan nyugati ország kormányának, amelyek fegyverrel látják el Ukrajnát, vagy bármilyen formában részt vesznek a fegyverek Ukrajnába juttatásában, esetleg katonákat küldtek, vagy ukrán katonákat képeznek ki. Ezeknek a kormányoknak 48 óra áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy törvényhozásuk és illetékes döntéshordó szerveik leállítsák ezeket a tevékenységeket. Ugyanúgy, Ukrajna pucsista kormányának is 48 órája van arra, hogy felhagyjon mindenféle katonai akcióval és azonnali egyoldalú tűzszünetet hirdessen. Oroszország ezen felül ma délután leállít minden Európába irányuló gázszállítást. Holnaptól az orosz flotta elsüllyeszt minden ukrán kikötőbe tartó, vagy onnan a Fekete-tengerre vízi víziárművet, nem csak az áruszállító konténerhajókat, hanem a magánjachtokat is. Három napon belül Varsavianka osztályú tengeralattjáróink hermetikus blokád alá vonják Ukrajna teljes tengeri határszakaszát. A sonárbólyák vetését már 24 órán belül megkezdjük. Szeretném világossá tenni, hogy a tegnapi események alapján úgy látom, hogy nincs értelme atomfegyverekkel rendelkezni, ha kielentjük róluk, mint ahogy ezt korábban barátságunk bizonyítékaként megtettük, hogy nem fogjuk elsőként használni őket. Ennek láthatóan nincs értelme, hiszen a tegnapi támadás is bizonyítja, hogy atomfegyvereink így semmilyen elrettentő és fékező erővel nem bírnak a nyugati országok esetében. Másrészt már csak azért is öngyilkosság ilyen ígéretet tenni, mert figyelembe véve a technikai fejlődést, második csapásra már amúgy se nyílna lehetőségünk, ha ellenségeink első csapást mérnének ránk. Így ezennel visszavonom Oroszország azon ígéretét és vállalását, hogy atomfegyvereit nem fogja elsőként használni és bevetni. Nagyon bízom benne, hogy akinek ezt a mondatot meg kellett hallania, az hallotta. Nem blöffölök, meglátják. Amennyiben a tűzszünet életbe lép, mi készek vagyunk azonnal béketárgyalásokat kezdeni. Első és legfontosabb feltételünk, hogy a világ ismerje el, a Szovjetunió szétesésekor az orosz népet megcsonkították. Honfitársaink milliói szakadtak el tőlünk, Ukrajnában is. Nekik vissza kell térniük az orosz anyaföld ölelésébe, Oroszország keblére. A Krím, Luhansk, Donetsk, Herson és Zaporizsia Oroszország része, ebből nem engedünk a béketárgyalásoknak ezt a folyamatot, a régiók hazatérését kell szabályozniuk. A többi részlet kidolgozása, a terület későbbi biztonsági garanciáinak megteremtése, a nemzetközi béketárgyalások feladata lesz, amelyek során alapvetően az amerikai Egyesült Államokkal kell közös nevezőre jutnunk. Remélem, hogy a résztvevők megértik, hogy Oroszország türelme elfogyott és változtatni fognak eddigi magatartásukon. Ha a velünk szembeni ellenségesség nem szűnik meg azonnal, úgy szeretném rögzíteni, hogy az esetleg bekövetkező katasztrofális következményekért a valószínűleg százezrek vagy akár milliók életét követelő atomcsapásokért, a további vérontásért, az egyedüli felelősség, a hatalombitorló Putsista ukrán rezsimet és nyugati támogatóikat terheli. Bízom benne, hogy ezek a döntések minden orosz hazafi, az anyaföldet szerető és támogató honfitársunk teljes támogatását élvezik. Köszönöm a figyelmet!